Причини за противоречия 19-та лекция от четвърта година на Общо култен клас, държана на 18 февруари 1925 година. Размишление Бе прочетено резюме от темата «Продължаване на човешкия живот». Бяха прочетени някои от работите върху темата Разлика между християнство и будизъм. За следният път ще пишете върху темата Отличителните органически и морални качества на бялата и жълтата раса. Ще потърсите някакви обяснения върху тази тема в енциклопедическия речник. След това ще направите един малък извод. Върху тази тема, нека пишат трима души от младите. Кое е най-същественото в сегашния живот, при сегашното му развитие? Подразбирам най-същественото, без което човек не може. Той, без което човек може в дадения случай, то не е толкова съществено. Кое е същественото за носа? Кое е същественото за устата? Някой път, като говорим, нам се струва лесно да говорим върху това, кое е същественото и кое не е. Питам обаче, кои са отличителните черти, че сме казали нещо за същественото? Може да си мислите, че казвате същественото върху някой въпрос, например, или върху някой предмет. Аз ще ви улесня в отговора. Кои са отличителните черти на свеща, например? Най-първо може да кажете, че най-същественото за нея е устройството й, а после това от какво е направено. Най-същественото за нея е това, че тя гори. Тогава кое е същественото на учението? Тези въпроси може да ги отбележите и ще мислите върху тях. Кое е същественото в учението? Кое е същественото в духовния живот? Кое е същественото в класа? Същественото в класа е това, което е съществено и в хорото, а именно – гайдържията свири, а хората играят. После хорото се разваля. Идни си отиват, други идват и хорото отново се залавя. Играта е същественото нещо в хорото. Какво ражда същественото на хорото? И тъй Спирали ли сте се да мислите, кое е същественото във вашия живот? Защо човек в детинството мисли по един начин, в юношеството по друг, на пълна възраст по трети начин, а като дойде на зряла, т.е. на преклонна възраст, неговите възгледи, Коренно се различават. Той, което човек обича в младините си, в старини не обича. Не е ли същия човек? Например, човек в младините си е по-способен да завързва приятелство, а в старе години мъжно завързва приятели. В младини той е щедър, не е злопаметен, а в старени обратно. Защо е така? Защо в началото на живота си не е злопаметен, а в старени става злопаметен? Изобщо, у всичките хора има едно желание да разрешат загадките на живота, и то по най-лекия начин. Това се вижда в историята на човечеството. Това стремление на човека да търси лесния път го е отклонило от неговата правилна посока. Сега, ако ви попитам кога е станала първата кражба в света, какво ще ми кажете? Първата кражба е направена от първата жена. Като създаде Бог Адам и Ева, забрани им да ядат от дървото, наречено дърво за познание на доброто и злото. Но Ева излъгана от змията, открадна плодове от това дърво. Някои хора обличат тази кражба в мека форма. Казват, че жената искала знание. Не, тя не искаше да намери знание, а имаше желание да си хапне. Нищо повече. Този грях и сега става в света. Най-първо жената краде, а после мъжът. Жената, като отиде до дървото, открадна се. Змията беше пазителка на това дърво. Предава се, че змията влязла в жената и я изкусила. Чудно. Тук има една несъобразителност. Как е възможно да влезе змия в рая? Да се качи на дървото и пазителите на рая да не знаят нищо. Чудно ми се вижда как е възможно да влезе в рая змия, без да знаят ангелите за това и да оставят тази змия да си играе с Ева. Змията беше пазителка на той дърво. Нищо повече. Ева се постара, като приказва да приспи змията, да я е омагиоса, но като омагиоса змията, тя влезе в нея. Като се върна при Адам, той видя, че тя е припечелила нещо, затова пожела да вземе от този плод. И той е като нея. Той пък открадна от Ева. Как ще краде, когато тази жена е негова? Как ще я завладее? Така и двамата станаха крадци. Зато първото нещо. Няма да крадеш, няма да лъжеш. Първият грях е кражбата, вторият грях е лъжата. Сега трябва да се ликвидира с тях. Затова на първия грях се противопоставя любовта към Бога. Защото човек, който люби Бога, не може да краде. Не може да крадеш от този, когато обичаш. От този, когато не обичаш, можеш да си позволиш да пооткраднеш нещичко, но от този, когато обичаш, не можеш да откраднеш нищо. Тази кражба, която става отвън, не е толкова груба. Вътрешната лъжа е опасна. Когато човек се домогне до известна идея, която не е за него, или когато се домогне до една мисъл, или до едно чувство, които не са за него, той навлиза по-дълбоко в кражбата. Има много неща, на които човек може да се радва, но те не се дават преждевременно. Пазят се. И ако човек иска да ги придобие по незаконен начин, той винаги ще си създаде неприятности, страдания. Сега, например, ще ви дам за следния път темата Разлика между кражбата и лъжата. Върху тази тема нека пишат най-силните, защото човек, като започне да мисли върху кражбата и лъжата, свързва се с тия отрицателни сили. Опасен предмет е въпросът за лъжата и кражбата. И тъй Знанието, което придобиваме, ще го свържем с настоящия живот. Знанието трябва да се използва в сегашния живот. Този живот има достатъчно енергии, които трябва да се трансформират, за да се използват правилно за бъдещото ви развитие. Тъй, щото в това отношение потребно е онова истинско знание за да се използват всички сили на живота. Разумен човек е онзи, който използва силите на живота за доброто на своето бъдеще. В този отношение всички велики учители в света са давали ред методи за саморазвитие, за самовъзпитание. В този направление всеки от вас трябва да се развива по онзи път, който му е определен. Пазете се всички да не отбивате някого от неговия път. Не се старайте да дадете на другите хора тази окраска, която вие имате, защото, щом им пожелаете това, вие сами ще се спънете. Една идея е ценна, когато е самородна. Докато е една, оригинална, тя има цена, но щом станат две, те се омаловажават. Затова всеки трябва да се ползва от живота на другите хора до толкова, доколкото те могат да му дадат потик да се повдигне. Гледам, мнозина измежду вас се разочароват. Като влезете в една школа, Искате да живеете в любов, да си почитате, да се уважавате, търсите идеален живот, но като не намерите такъв, в душата ви се ражда противоречие. Аз гледам на това противоречие малко по-другояче. Да допуснем, че имате един малък зародиш или едно малко семенце или един жълът. Той представлява един клас от ученици, от интелигентни същества, които си живеят като брата и сестри. В любов, без никакъв спор помежду си. Обаче един ден някой земеделец дойде, вземе тази малка семка, той общество, и го посее в почвата. Най-първо във всички тия същества ще се зароди подтик. Всички ще впрегнат силите си нагоре и ще вървят единодушно в хармония. Щом излязат отгоре над почвата, те се разделят на две партии. Едните отиват наляво, другите отиват надясно и се скарват. Това е закон на живота. Законът на живота ги разделя. А не те. Следователно, тези, които са били за ляво, отиват в ляво, а тези, които са били за дясно, отиват в дясно. Обаче, има едни неутрални, които не са нито в ляво, нито в дясно, и казват да не се занимаваме с техните глупости. Питам сега, кои са най-разумните? Тия вляво, тия вдясно или неутралните в средата. Тия, които са родени неутрални, не могат да не бъдат такива. От това нещо, вие трябва да извадите един закон, който да определя растенето на човека. Щом дойдете до този божествен растеж, някой път може да се родят големи противоречия. Това е вреда на нещата. Но понеже всички сили при този са заети с вътрешна борба, те стават енергични. Като са заети с домашни спорове, забравят да си свършат работата отвън, да правят упражнения и стават много крехки. По този начин, за в бъдеще, те могат да се създадат големи нещастия. За да се избегнат тия нещастия, невидимият свят им създава въздушни течения, за да ги поразмърдат, да ги поразтърсят, да не се карат отвътре, а да излязат навън, да знаят, че има и външен свят. Те се карат помежду си, казват си един на друг, аз съм неутрален. Аз съм левичар, аз съм десничар. Но природата, като създаде тия ветрове, раздвижва и левичари, и десничари, и неутрални, и те напущат борбата. Тогава те се спущат към корените, започват да работят в земята. Щом ветровете изчезнат, тези сили напущат работата си. Излизат от корените и същия спор започва, а в спора се крие и растението. Когато клонищата на едно дърво се увиват и се събират едни с други, левичарите казват – полудяхте ли? Десничарите казват – полудяхте ли? И неутралните казват – какъв е този шум? Питам – виновни ли са всичките? Но този е философия. Вие казвате, че светът е лош. Никаква лошавина няма в света, т.е. в живота. Лошавината във формите проистича от факта, че един клон, като се отдели от дървото и съхва. Тогава се ражда лошавината. Тъй, щото вие може да сте вляво на дървото, но това нищо не значи. Може да сте вдясно на дървото. Пак нищо не значи. Може да сте от неутралните, и то нищо не значи. Съществената идея от това е следната. Каквото противоречие и да си яви в ума ви, в даден момент, то е на мястото си. Защото в природата никога не се допускат неща, които не допринасят полза. Ние не знаем случай, дето да се е допускало нещо, което да не е принесло своята полза. Всички неща, които се допускат в света, колкото и да са отрицателни, дали ние можем да ги разберем или не, те имат своята полза. Той е един велик закон в природата. Трябва да знаете, че той, което става, Независимо от това дали то е приятно или не за вас, то е вреда на нещата. Човек се ражда, то е вреда на нещата. Умира, то е вреда на нещата. Боледува, то е вреда на нещата. Сиромахи, то е вреда на нещата. Каквото и да става с човека, то е все. На нещата. Самият живот изисква всичко това. Вътрешните неща са божествени отношения. Казвам, само по този начин вие ще разрешите някои мъжни въпроси, които ще се появят във вас и ще застегнат чувствата ви. Не е лесно човек да се справи с чувствата си, казва някои. Търпи. Ще търпя, разбира се, но не мога да бъде разположен. Защо не се засмееш? Защо не посвириш малко? Не мога. Докато кожата ми не заздравее, нито мога да свиря, нито мога да пея. Само за раната си мисля. Значи, моята мисъл е концентрирана към болката. Защо са болестите? Да се концентрираме. Природата иска ние да научим закона на концентрирането. Как ще ни научи? Понеже ние се разсейваме навън, тя ни създава разни болести. И беднотията, и страданията, всичко това са процеси за концентриране, т.е. за влизане в самите нас. И тогава ще знаете, че всяка неприятност ви е дадена, за да се концентрирате. Използвайте тогава този случай да се концентрирате, да се съсредоточавате в себе си. Противоречията, които се създават в чувствата, се регулират от един велик закон да дойде човек до положение да владее чувствата си. Да бъде разположен всякога. Това е най-великото в живота. Да можеш да трансформираш всяко неразположение на чувствата си и да се повдигнеш над вълните на живота, това е най-голямото изкуство. Значи, трябва да знаеш да хвъркнеш нищо повече. В хвъркането седи великият смисъл на живота. То не може да те обхване и повдигне над времените смущения в живота. В нашия живот има много смущения. И тъй. В дома си вие ще срещнете този спор, който видяхте, и във всяко дърво. Като дойде някое противоречие... Начертай си едно дърво. Ето един начин за самовъзпитание. Всички съвремени учения, аз ги наричам гимнастика на ума. Разните теории, хипотези, това са гимнастика, размърдване на ума. Човек, като е със себе си, ако нямаше тия противоречия, неговият ум, неговите чувства... Биха се атрофирали. Противоречията в ума, в чувствата, в волята на човека предизвикват разтърсване, и той расте, прогресира и уяква. тъй защото при всяко противоречие на ума човек придобива едно ценно качество. Той се обогатява с една малка придобивка. Разбрахте ли сега? Ще приложите ли това знание? Разбира се, това ще се яви един противоположен метод и ще кажете «Как?». Значи не сте напълно съгласни. В този случай думата «Как?» показва, че човек страда. Защо? Защото има противоречие. Той не е в съгласие с природата ъгълът АОД в буквата К показва едно отклонение около 45 градуса. Този човек е в противоречие с законите на природата. Тогава, за да се победи той противоречие, имаме друг ъгъл в буквата К, който представлява човека обърнат с противоречията си към центъра на земята. Главата му е надолу, а краката нагоре. Този въпрос как показва как да изправим човека на краката му и да го заставим да мисли. Кривата линия в буквата А е знакът на безконечността. Той показва, че човек най-после ще дойде в съгласие с силите на природата. Значи, най-първо ще станеш цвете и плодът, като завърже, ще се обърне надолу с краката. Това значи да цъфнеш, да завържеш и да започнеш да развиваш божествения живот в себе си. Само така ще разрешиш въпроса «как?». Сега разбира се от тия геометрични букви може да извадим няколко уравнения съглите от 45 градуса и да имаме ред формули, а именно след колко години и при какви условия ще разрешим въпроса на противоречията. Ако начертаем един кръг, ще видим например лицата А и Б към кои домове спадат астрологически, кои планети имат влияние върху тях и така нататък. Но това са сложни задачи. За вас е важно да схванете само общата идея. Как? Значи, в човека трябва да се яви едно противоречие. Противоречието всякога показва една нужда. Гладът е едно противоречие, една нужда в човека. Той търси начин, как да се наеде. Всяко противоречие е духовно, то е една вътрешна нужда. Ако я удовлетвориш, въпросът ще се свърши частично, обаче той не е напълно разрешен. Той пак ще се повдигне, ти пак ще го разрешиш, но той пак ще се повдигне и така нататък. Тогава може да се изчисли колко пъти трябва да еде една гасеница, докато стане пеперуда. И след като разрешим въпроса на гасеницата, че тя ни трябва повече да се храни с тази твърда храна, ще дойде разрешението на друг въпрос. Гасеницата, като стане пеперуда, ще яде от соковете на цветето. Този въпрос е по-деликатен, но все пак и трябва храна. Ако няма цветя, т.е. ако цветята не цъфнат, пиперудата пак е изложена на известни мъшнотии. Казвате, лесна е нейната работа. Не, ако няма цветя или ако има много малко цветя, тя пак ще има мъщнотии. Вие можете да преведете всички тия неща в живота си. В сегашния ви живот те представляват символи. Вие ще разрешите всички въпроси в живота си, като вярвате в Бога. Има само един начин, по който можем да заставим Бога да ни помага. Дали човек вярва в Бога или не вярва, този закон е общ за цялото органическо царство, като започнете от най-малките същества до най-големите. Като говорят по този начин, аз вярвам в Бога, Господ ги слуша. Всички, които употребяват този метод, се хранят от общата трапеза на природата. Сега ще ви оставя вие да търсите този метод и всеки да го приложи за себе си. Този метод е само един. За всяко същество и за човека има само един начин, по който неговата нишка е свързана с първичното в битието. Изпейте упражнението Малкият извор Когато ви говоря тия неща, искам да ви заставя да мислите, да се справяте разумно с всички спънки в живота. Някой път срещаме големи препятствия в живота си. Например, ако се качваме на някой планински връх, направо не ще можем да се качим, трябва да го заобиколим. Въпросът не е във времето, а в изпълнението. Някои хора бързат да достигнат това-онова. Има известни задачи, които трябва да се осъществят, та макар и по-бавно. Колко време ще живеете, това не влиза в сметката. Може да живеете година, две, десет, сто хиляди и повече години, но задачата, която ви е дадена, трябва да се изпълни. Ще изпълните задачата си много добре. Например, вие смятате за най-добро нещо за вас да станете учен човек. Учението не е цел в живота. То е средство. Едно трябва да знаете. Човешкият дух, който е излязал от Бога, е учен, силен, но човекът е забравил това и трябва да му се припомни. Да придобие изгубеното. Ние трябва да му напомним, че той е силен. После, трябва да му напомним, че той е чист. Трябва да му напомним още, че той може да живее много време, че съдържа вечният живот в себе си. Сега вие казвате да станем учени. Ако речете сега да станете учени, нищо няма да придобиете. Някой човек направи една къща, не се минава много време, изгубва я. Казват, този човек е станал по-умен. С какво е поумнял? Казвате, втори път няма да я губи. Добре, какво ще изпечели, ако втори път не изгуби къщата? В това няма никаква философия. Да имаш къща или да нямаш къща, безразлично е. Ако имаш къща и можеш да решиш в нея задачата, която ти е дадена, тази къща е благословена. Пък ако някой път къщата ти те спъва, не ти трябва. За някои хора не е предвидено да имат къщи. А за други е определено да имат къщи. У нези хора, които трябва да живеят в своя къща, ще си направят такава. А които трябва да живеят без къща, няма да си правят своя къща. Някой казва, аз трябва да си имам къща. Казвам, не е определено да имаш къща. Ама аз искам да бъда учен. Не е определено да бъдеш учен. Казвам на друг някой. На тебе е определено да бъдеш учен и ще бъдеш учен. Като казвам някому, че не му е определено да бъде учен, например, това е според великото учение. За сега ти е определено да живееш един посредствен живот, да събираш енергии, че за в бъдеще да станеш учен човек. Казваш, сега искам. Ако искаше да станеш учен сега, защо спа преди няколко прираждания? Ти искаш с пет пари да обиколиш целия свят. Казваш, искам да бъда учен. И можеш да бъдеш. Аз не отричам това. Но кога? След две прираждания. Някои хора могат да бъдат учени още сега. Това не трябва да ви обезтърчава. Целият живот, цялата вечност, това са възможности, в които човешката душа може да се прояви. Вие искате още в сегашния си живот да се съберете всичко. Не, знайте следното нещо. И щастието да ви дадат на Земята, не го вземайте. За предпочитание, когато живеете на Земята, да носите скърбите, отколкото щастието. Защото, ако вземете щастието, ще ви дойдат много големи нещастия. Тъй е било и ще бъде през всички времена. Сега да не се роди страх, та да кажете, не искам щастие. Не, само онзи се отказва от щастието, който се страхува. Трябва да знаете, че за всички неща сте отговорни. Някой път вие идвате до крайности в живота и казвате, това не ни трябва, онова не ни трябва. Вие трябва да знаете какво да вършите. Ама аз мисля да отида на онзи свят. Ти отидеш на онзи свят. Ти не можеш да живееш между хората на земята, че между ангелите ще живееш. Не те ли знае кой си? Ти напущаш лозето на обед и мислиш, че горе ще ти приемат свенец. Горе ако отидеш, ще питат, кой е този? Този е един човек, който напуща работата си на обяд. И а тогава го пратете на някоя лозе да довърши работата си. Някои от вас, както и от евангелистите, казват О, мили Исусе, ти ще ме посрещнеш, ще ми туриш венеца на главата. Да, ще получиш венец, но половин венец. Смешни работи са тия. Господ изисква да свършим неговата работа. Нищо повече. Като отидеш на лозето, сериозно ще копаеш. И като се върнеш, ще кажеш Господи, направих тъй, както си казал. Можеш да седиш 10-20 дена на лозето, но ще го прекопаеш. Тази година лозето ти може да не даде плод, нищо от това, но идната година той лозе ще даде двойно количество плод. Лозарите, които разбират този закон, режат лозето до корена и казват, тъй ще уякне. Онзи, който е лаком и не иска да го реже, като дава две години наред плод, на третата ще престане да дава и пак ще трябва да се реже. Сега не трябва да бързаме в живота си. Искам да разбирате живота философски, да не казвате, аз не искам да работя. Ако не искаш да работиш физически, ще работиш духовно, умствено, но все таки ще работиш. Някой казва, аз работя над хората. Ти работиш над хората, но над себе си не работиш. Човек не може да работи над хората, той работи само над себе си. Този човек, който мисли, че работи над хората, прилича на онзи, който като гледал как един човек кашлял и се мъчал да чука кафето, мислял, че той го чука и затова поискал кафе за себе си. Според мене това не е наука. Вземи и ти да чукаш своето кафе, или като чука той и ти вземи участие в чукането, или най-после върши нещо полезно. Аз искам вие да бъдете умни ученици. Казвам умни, но не в обикновения смисъл на думата. Щом сте умни за себе си, тогава тия противоречия, които се явяват в един клас, в едно общество... В един народ ще се разрешат правилно. Големите противоречия са неизбежни и те ще дойдат, но вие трябва да бъдете много умни, за да решите задачите си. Много хора трябва да се явят, за да поемат една работа, докато се оправи. И при това всички трябва да вложите умъси на работа. Има неща, които трябва да се разрешат умствено. Те не могат да се разрешат физически. Да кажем, че някой човек дойде в класа без позволение. Това веднага ще ви смути. Почти всички се наежвате срещу него. Искате да го изхвърлите навън. Едни го хващат за главата, други за краката, но той вика... Вдига се цял скандал. Обаче ние можем да проектираме мисълта си, да създадем едно водно течение и то ще го подеме нагоре и ще го изхвърли навън. Той ще си излезе и ние ще бъдем свободни. Тогава и неговият ум ще бъде мирен и нашия ум ще бъде мирен. Казвате, Грешно е тъй да го изхвърлим. Ами другото положение не е ли грешно? Да го изхвърлите с ръце навън. Чудни сте вие. Второто положение е по-лесно. То става с по-малко разноски. Можем да му поговорим, да му кажем. Молете се, приятелю, ще бъдеш тъй добър да излезеш вън, да не ни смущаваш. Той ще поседи малко и ще си каже «Хайде да изляза, да не смущавам тия хора тук». И с това въпросът ще се свърши. Когато в ума ви влезе известна идея, която не ви е симпатична, не се старайте физически да я спъдите. И тук се прилага същия закон. Започнете ли да й се противите, тя непременно ще ви създаде една неприятност. Говорете вътре, в себе си. Всяка идея, която дойде във вас, не е нищо друго, освен едно разумно същество, което ви е посетило. Затова говорете му разумно веднъж, дваш, докато ви разбере. Щом ви разбере, то ще се замине. Изпейте упражнението вечер, сутрин. Отиде, дойде. Коя е най-силната дума в това упражнение? Трябва ли всички думи да се пеят еднакво? Може ли някой от вас да изпее упражнението прочувствено? По всички правила на музиката. Думата вечер се пее тихо. Вечерно време обикновено всичко отихва. Но зина от вас повече критикувате, отколкото пеете. Вие тъй критикувате, като че разбирате музиката. Действително, критиката е по-лесна, отколкото изпълнението. Тайна молитва. Любовта ражда доброто. Доброто носи живот, светлина и свобода за нашите души.